Дбайливість і смак господині, якась глибока і непохитна зацікавленість хатнім побутом почувалась у її голосі, рухах, у всій її постаті, огрядній і заразом неважкій. Вона ширила круг себе симпатичну врівноваженість, спокій і родинне тепло. Любила до безкраю цей момент вечірнього повороту після роботи додому, до свого рідного дому, до дружина й дочка. Її почуття були раз назавжди скеровані.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 «Бачиш, як нам швейна машинка знадобилась», – мовила вона, – «а ти проти був. Хоч і в великій грошовій скруті вони перебували, та все ж рік тому Тетяна Нечіперівна таки домоглася, щоб узяти на виплат машинку до шиття». Довгі роки вона провадила не боротьбу за ці хатні знаряддя, але коли кооператор на посаді був, він виявляв великопанські нахили і стояв за тим, що на порядних людей мусять шити швачки. Кооператор тоді мріяв за вигідний м'який побут, а дружину свою уявляв тільки панією, та куховаркою до послуг.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 Машинку до шиття, без якої Тетяна Нечиперівна не виявляла родини, нарешті куплено коштом жахливих заощаджень, і вона, стоячи у кутку, зробилась не з гіршою окрасою помешкання, ніж якась коштовна картина в салоні буржуа. Проти був зітхнув кооператор. Мало про те, чого я був проти. Цей сумний висновок відразу сполучив Давида Семеновича з думками, що він їх мав перед дружинним приходом. Він неправду дружині сказав, що дрімав був на ліжкові. Він навіть позіхнув фальшиво, щоб переконати її, ніби йому спати хочеться.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 Тому і перші візити біохіміка хоч і видалися кооператорі гидкими та зовсім зайвими, але настрою його не похитнули. Він посмішкувато чекав.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 І ось сьогодні це нетривке бажання піти надмірно кооператора мучило. І як завжди викликало в ньому сумні спогади про колишні нездійсненні плани. Про той минулий час, коли він при повних надіях починав своє змужніле життя. Все йшло ніби добре. 24-го року він із тульчинської рейс пожив спілки, потрапив до Великого центру, до Києва, в торговельний відділ ВУКОП спілки.